«Зараз по Єрдані заповів Касян лови в великім чубовим лісі. Такі лови відбувалися кілька разів зимою, а то інколи і літом. Козаки готувались на це, як на якесь свято. В лісі було повна звіра, і то грубшого. Були тут цілі стада оленів, цапів, диких кабанів. Можна було стрінутися з ведмедем і диким котом. На таких звірів полювали хіба лише взимку» бо їх ловлено задля хутра, яке відтак сотник продавав приїзним купцям. Як лише стало на світ заноситися, Касян поділив козаків на гуртки і порозсилав на призначені місця. На лови йшов сотник теж, лише молодики мали остатись в редуті, а це дуже не подобалося Петрові. Він зайшов до сотника і каже, «Пане сотнику, невже ж і я мушу остатись в редуті?» А мені б так хотілося попробувати мого лука. Вже більше двох літ його маю, та лише раз довелось мені застрелити цапа, як ми за строга втікали. Лук – то заслаба зброя на грубша звіра. Добре, ти підеш з нами на лови, але візьми рушницю. Там можеш і з кабаном стрінутися. Кабанові теж дам ради з лука. Сотник. Запорядив, щоб обидва кульчичани пішли на лови. Марко взяв рушницю, а Петро таки пішов з луком, взявши 20 добрих вибраних стріл. Зі сходом сонця були вже всі в лісі. Снігу було повище колін. Зверху він трохи примерз, однак не так, щоб чоловік наверху держався. Як поставали на місцях, Касян заграв у сурму і розпочались лови. Козаки з другого боку стали викрикувати, вони звіра полошили і наганяли на стрільців. Петро стояв під грубим буком, коло нього зараз стояв Марко, далі Сотник, а з другого боку Касян. На Касяна вийшов великий олень. Побачивши чоловіка, він став, потряс своїми великими рогами і став фучати. Петро побачив щось такого, чого дотепер не доводилось бачити. Касян не мав рушниці, лише невеликий ніж. І по-мистецьке він тим ножем орудував. Відбив праву руку назад і викинув ніж, котрий улучив Оленові в самі груди. Олень підбився на задні ноги вгору, заричав страшно і повалився на землю. Тепер підступив до неживого оленя, вийняв ножа і обтер його об шесть з віра. От такої штуки навчитися б це краще, чим мій лук, подумав Петро, але в тій хвилі, порючи великою головою сніг на всі боки, йшов на Петра великий кабан. Він фучав люто, що вигнали його з логовиська серед морозу. Петро нап'яв лук і вижидав хвилі, коли кабан обернеться до нього боком, а тим часом кабан ступав щораз далі. Окружився цілий сніговим порохом, наче бухмари. Петро скрикнув, і кабан справді подався в бік. Тепер прицілився Петро і випустив стрілу. Вона поцілила кабана під лопатку. Кабан підскочив у гору і лише тепер побачив свого ворога. Стріла стирчала йому в боці, і він кинувся в сторону Петра. «Втікай на дерево!» – кричав Касян, біжачи з усієї сили з ножем. Та вже було запізно. Кабан вдарив рилом Петра і підкинув вгору. Петро впав на землю, здавалося, що йому буде амінь. Сотник і Марко аж скрикнули і стали щасили бігти на підмогу. Пропав хлопець, скрикнув, бо саме тоді скочив кабан на Петра, який не міг видобутись із снігу. В ту хвилю підбіг Касян. Над людською силою піймав кабана за оба уха, ножа держав у роті. Кабан Виривав з усієї сили, намагаючись зачепити іклом, та Касян держав його своїми жиловими руками, мов кліщами. Відтак виждав хвилю, вихопив правою рукою ніж з губи і штовхнув кабана під ребро, в саме серце. Кабан захарчав і повалився на землю неживий. Позбігалися на те диво інші козаки, що стояли близько. Ніхто навіть не прочував, щоб у того старого сухого козака стільки сили взялося. Бо, говорили всі, легше вола за роги повалити на землю, чим кабана вдержати за вуха. Касян віддихав тяжко, обтираючи одежу з крові. Петро встав на ноги, приступив до Касяна і поцілував його в руку. Те саме зробив і Марко, котрий гірше налякався, як Петро, і трясся, мов, у лихорадці». «Чи же хоч раз признаєшся, – каже Касян до Петра, – що лук не на дика? Був би тобі тельбухи випустив. Ну чого поставали? На місця! – крикнув на козаків. Усі порозходилися. Лови пішли далі. Петрові пощастило, що бив ще два цапи і оленя. На сотника вийшов дик, і він його відразу положив з рушниці. Стріл загудів по лісі. Затим почулось ще кілька стрілів – Другим кінці дали чути крики. Туди побігли всі і застали таке, що кілька козаків із собаками обступили ведмедя. Пси присікалися до нього, торгаючи за кудли. Козаки сміялись та радились, як до нього взятися. Ведмідь, певно, не втече. Один хотів стріляти з рушниці, та інші не дали. «Підожди, охріми! Шкода псувати! А ну, хто піде на нього з ножем? Говори, поки хто знайдеться, то собаки порвуть на ньому хутро. «Підождіть, я піду», – говорив молодий кремезний козак. Він скинув рукав кожуха з правої руки, підступив до ведмедя, який стояв на задніх ногах, а передніми обганявся від собак, мов здоровий хлоп. Побачивши нового ворога, не зважав уже на собак і пустився ревуче люто на козака. У нього був отворений червоний рот з білими зубами – Козак миттю впхав ведмедею в рот руку, обвинену рукавом кожуха, а правою встромив йому ніж у серце. В саму пору ухилив голову, з якої злетіла шапка, бо ведмідь був би його зачепив за пошиття. «Козак з тебе, панаси! Далебі, юнак!» З противного боку надійшла партія козаків, що робила галас у лісі. Лови скінчилися. Касян послав додому вози. Лови вдалися гарно, привезли два кабани, ведмедя, два олені, кілька цапів і лисів. Того дня не було іншої бесіди, як про лови. Всі дивилися на старого осавула з пошаною, а він аніче черк. Знову серти воркотун дивився на всіх бісом. Коли зійшлися увечері до куреня, пішла розмова за сьогоднішні лови. Воно пішло б було краще, коли б менше снігу було. Як тут ловити, як треба по пояс, в снігу бродити. Тут ще у вас невеликі сніги бувають, а там у нас на полісі, то як завалить сніг, то таке занесе хати, що треба людей лопатами відгрибати. От не гори так, я такого снігу ще не бачив, щоб хату цілу засипав. А я такий сніг бачив, що не ту хату, а ратушну вежу засипала, каже Петро. Як? До верху? До самої шпички тої, що на вершку вежі поставлена. Це вже неправда. Як неправда? Ось послухайте, як то було. Раз у самборі падав сніг. Більше як місяць. Безупинно. Старі люди не пам'ятали такого. І декому здавалося, що Господь хоче заморити світ потопою зі снігу. Нанесло стільки навіяло, що засипало ціле місто – а з ратушевої вежі сама шпичка осталася. В той поганий час випала одному шляхтичеві в кульчицях потреба до самбора, осідлав коня, закурив люльку і їде. Байдуже йому переїхав Дністер, дивиться, а міста немає, лише величезна гора снігу. Що робити? Місто буде під тою снігою горою, під землю не провалилося ж. Їде він далі. Сніг примерз, кінь не западався, рветься вгору, мусить десь доїхати. Дивиться, а на середині стоїть шпичка з ратуші. Ну, слава Богу, що я не заблукав. Прив'язав він коня до тої шпички, а далі, як стане порпатись вниз, як стане порпатись, аж добрався до знакомого міщанина, в якого полагодив свої орудки. А тим часом, поки це та те засвітило Боже сонечко, Подув теплий вітрець, і стіг геть стояв та поплив у ріку. Виходить шляхтич той на ринок, а його коник висить у воздусі на тій шпиці та хвостом від бджіл обганяється. Бачить шляхтич, що не жарти, що коня муха закусає. Дає пахалкові городському золотого, щоб виліз на вежу і коня відрізав. Пахалок поліз, як різне ножем по уздеці, а кінь бебег вниз. Забився. Куди там? Шляхтич наставив шапку, і кінь попав йому в саму середину. ха ха ха Стали всі реготати. Касян не вдержав своєї поваги і реготався з іншими. Здорово ти брешеш, небоже. Та скажи мені, звідки ля там бджоли взялися? Ось як воно було, дядечко, зараз скажу. Городський сторож держав на вежі кілька пнів бджіл котрі якраз тоді зараїлися, Тоді настав ще більший регіт, аж стіни куреня тріщали. Старий Касян поплескав його по плечі, та й каже, з тебе характерник вийде, лише не берись більше в кабана стрілою стріляти. Не жаль мені, що тебе сьогодні з біди вирятував. Я ще зроду так не сміявся, як сьогодні. Спасибі, що душу розвеселив. Розкажи ще що, Петре говорили козаки. «Вже пізня пора, і дядько Касян нажене нас спати. Сьогодні-то і дядько Касян нічого не скаже». Касян не говорив нічого. Підпер Абома руками свою стару голову і важко задумався. «Коли так, то слухайте, каже Петро. Говорив я за сніг, тепер розкажу вам за воду, бо сніг і вода – то одне. Слухайте, у нас є ріка Дністер». Вона дуже химерна, є ріки поважні. От наш Дніпро славутиця, якого я ніде, правда, діти з роду не бачив. Він поважний, статочний, от якби наш дядько Касян. Дай йому, Боже, вік довгий. Дніпро пливе з повагою до моря, як необережно, кого на собі зловить, то не пустить. Але щоб він аж на берег виходив і людей або кого ловив, то ні». А наш Дністер, лише коли б трохи води прибуло, зараз пнеться на берег і хапає, що попало. Коли не чоловіка, то скота, то бодай віхать соломи, або лише з порожніми руками до моря не плести. Він собі дуже химерний, та це не триває довго. Не стане води, а він знову останками з камінцями бавиться, та й муркоче, наче кіт, що мишу зловив. Отож, одного разу, во время оно, Прибуло з весною більше води, і давай гуляти по-своєму. А в ту пору гнав один вірменський купець воли у Краків чи Львів, не знаю. Ністер якраз розгулявся, і всі воли йому забрав, як через річку їх переганяли. Вірменен переходив кладкою, і його забрало. З тяжкою бідою чепив мотуза, що йому підкинули. І він вирятувався, але такий мокрий, як хлющ. Занесли його сердегу до поблизького панського двора. А в тім дворі чорт завів своє володіння і коверзував по ночах так, що ніхто не міг видержати. Знайшли смільчаки, що завзялися з чортом погерцювати, та кожного з них знайшли вранці без голови. Проте знав той вірменин, але не міг нічого говорити, бо сливе живий був. «Про ту ніч страшну...» Розказував він мені сам ось як. Зразу, каже, я заснув і прокинувся аж десь коло опівночі, саме в чортову годину. Слухаю, аж ось свистить. Еге, думаю, це чертяки по мене приходять. Що ж мені було робити інше, як молитися, бо я так задеревів зі страху, що ні ногою, ні рукою не можу рушити. А воно все свистить. Раз біля вікна, то знову біля дверей, то десь в печі. А я молюся, та душу Господові поручаю. Чертяки сходяться з різних боків. Говорю всі молитви, вже й вірою проговорив, а воно вже мені під подушкою свистить. Мені виступає зимний піт на чоло. Ось моя остання година. Проговорити би ще ослаби оставе, і якраз Господові душу віддати». Не договорив я ще половини, слухаю, а то мені так в носі свистить. Знову настав страшний регіт, дядько Касян відвів руку від голови і сам за боки держався від сміху. А Петро замовк і ні вусиком не моргне. Касян підступив до Петра, поцілував його в голову і каже «Спасибі, синку, сто крат спасибі, давно я...» Дуже давно не сміявся, здавалося, що й забув сміятися, аж ти мене розвеселив. «Що ж вам, дядечку, такого сталося, що ви сміятися забули?» – питали осмілені тепер козаки, бо таким вони Касяна ще не бачили. «Діти, мої любі, не дивуйтеся мені старому, що я для вас такий суворий буваю. Та хто таке перейшов, як я, той навіки вічні Розбратався і зі сміхом і з веселістю. І я був молодий і веселий, і до мене світ Божий усміхався, і радів світом, кожною ростинкою, що з весною до Сонця Божого свою голівку повертала. Аж настала для мене страшна хвиля на її спогад мене мороз приймає. Та розкажіть нам, дядечки, будь ласка, говорили молоді козаки, цілуючи старого по руках. Старий знову задумався і не говорив нічого. Я молодо оженився. Зажили ми з жінкою молодою в одній балці. Що вам з того, як вона називається? Вона для мене раєм була. Ми поробилися і придбали таких статків, що більше собі й не бажали. Було у нас двоє діточок, донечка Настя, семи літ, і п'ятилітній хлопчик, і вас. Наслав на нас чорт загін татарський. Хто знає, звідки він прийшов, бо мій зимівник не був при шляху і добре був закритий гущавині. Наскочили нас ненадійно. Я оборонявся, як лев, поки мене зацідив татарин ломакою по голові. Я впав без пам'яті на землю і не знав нічого, що робилося. Як я прочуняв, то побачив таке, що краще було вмерти. Моя хата і клуня догорали, скота ані сліду, не було ані моєї небоги, а двоє моїх діточок, винних янголят, лежали недалеко з розбитими голівками. Жінку віддай повезли в ясир, і ніколи я її вже не побачив. Підвівся я на силу, викупав оцими руками яму, поховав моїх соколят, а сам пішов світ за очі, опинився я на Запоріжжі у Січі. Тут я сидів так довго, поки не вивчився від одного старого діда татарської мови. Перевдягся я за татарина, помазав тіло горіховим відваром і з тим пішов у Крим за моєю небогою шукати. Перейшов його вздовж і поперек, ходив по тих городах, де ярмарки на християнських людей відбуваються. Надивився я на людське горе муку та не знайшов того, Чого бажалося? Від тої страшної ночі не покидав мене сум ніколи. І не покине. Хіба що стільки татар злодіїв наб'ю, що моя помста насититься. Касян замовк і задумався. Всі мовчали, аж Касян прочуняв. Обтер очі рукою, Либонь плакав. І сказав твердо. Хлопці, пора лягати спати. Усюди ми бачили весну, та всюди вона інакше виходить не так у городі, як на селі, не так у горах, як у степу, і не кожному прийде на думку стежити за її приходом і розвитком. Зачинається від прибільшування дня, сонце йде щораз вище, воно набирає сили і дужче гріє, від того тане сніг, зима бореться з літом і намагається не попускати свого володіння над землею. Буває боротьба дуже завзята, ще не раз сипне снігом, зимний вітер повіє, та таки весна переможе. Приходить теплий вітрець з далеких сторін, забирає з собою усю вогкість і жене далеко на північ. Річки й потоки набирають жовтої води і несуть останки зими геть до моря. Показується перелітна птиця, крукають журавлі, лопотять та потегують дикі гуси, злітаються бузьки і бродять по болотах за жиром. Десь кудись покажеться зелена травка, покажеться вчасна квітка, дерева випускають пуп'янки і все так переміняється. Де недавно була біла плахта снігу, тепер простираються зелені коври. Під небесами жайворонок свою пісеньку до Бога Творця защебече, а тут по болотах скиглить чайка. Відзивається цілі стада жаб, як лише сонце піде на супочинок. Хазяїни лагодять плуги та борони, із хат висипаються веселі діти, радіючи, що можуть вийти на світ Божий. Оживає надія у серці кожного на краще, вільніше життя. Та не все так бувало на Божому світі. Наші батьки, не все раділи весною, бо то була пора лихоліття татарського. Не один вітав весну з тим почуванням, що це його остання весна буде, бо то була пора татарських набігів. Як лише сніг стаяв, вода сплила і теплий вітер сушив степ. Коли стала трави попасти коні, голодна орда бігла на Україну поживитися. Збиралися поганців купи, ладили коней, зброю – і сирівці, я сир в'язати, та в свій поганий край, мов товар, гнати. Так було кожного року на весну, це знав добре український народ і ладився до оборони. Сподівалися того і в чубовій редуті, і, як лише конем можна було проїхати, виїздили роз'їзди, все зорити за рухами Орди. Виїздили в різні сторони. Ночами бачила сторожа з високого валу попал від пожарів на обрії. То татари так давали хрещеному мирові знати, що вони вже при своїй поганій роботі. Бережись, християнські народи, не одна твоя оселя піде з димом, не один головою поляже, не одна людина в татарські пута попаде і не побачить більше рідної України і його не побачить, не приголубить рідна ненька. Сторожа, бачачи далекі попали, хрестилася та молитву відмовляла «Хорони, Господи, мир хрещений!». Їздили щоднини роз'їзди по кілька миль далеко і верталися ні з чим. Аж одного дня вернувся роз'їзд із півночі і сповістив, що татарський загін розтаборився по цім боці Буга, якихось дві милі від Чубівки. з табору були чути плач і крики з того міркували, що татари ясир везуть. Сотник порадився з Касяном. Поки можна було на щось рішитися, треба було гаразд розвідатися, яка там сила і чи дасться їм ради. Касян рішився поїхати сам на розслід і з невеличкою дружиною вибрався підвечір. Ждали на нього досвіта. Сторожа пильно зорила за ним звалів. Всі дожидали нетерпеливо. Цілу околицю закривала мряка, як почувався від степу ту під коней, а за хвилю гукнув старий Касян козацьке гасло – «Пугу! Пугу!». Всі пізнали Касяна, забращали ланцюги і спустили міст. Касян віддав коня козакові і пішов до сотника. «Дамо їм раду. Це не Орда, а Табір. Орда пізніше наспіє. Табір вижидає на Орду». Бо розтаборився неабияк і шатра порозпинав Табори є досить награбованого добра Є і бранці, треба на них скочити, поки Ордана спіє Вони з поділля вертають Безпечними почуваються, бо і сторожі не поставили Я підпос під сам табір і їх розмову підслухав Я лежав недалеко татарської арби і добре чув Так само непомітно відійшов я до своїх та й ось ми, коли нападати, так не гаючись, бо цілому загонові в чистому полі не дамо ради. Як так, то так, каже сутник, Він вийшов до куреня і запорядив так. нинішнє поготівля остане в редуті. Слідити пильно і не спати. Налаштувати всі гармати. Може, ми вернемо аж уночі. Тому треба нам мати гасло. Київ. Відзив. Колоти. Тямте, хто не скаже гасла як слід, пали з мушкета. Решта козаків сідлати коней і поживитися. Не завадить, яку паляницю взяти в кишеню, бо татари не запросять обідати. Скажіть кухареві, щоб наварив багато страви, дай Боже гостей бранців. У чуба ніхто не сміє бути голодний. Пішли до кореня, поїли, що попало, і вже сиділи на конях. Ватага складалася з вісімдесяти людей. Відчинили браму, спустили моста і ціла чета висипалася за редути, мов з рукава. Оставши в редуті козаки, супроводжали їх зором, поки не запали в степ далекий. Попереду їхало двоє козаків. Вони мали дати знать, коли би що помітили. Попереду чети їхав сотник з Касяном. Вони між собою радилися, як їм робити. Доїхали так до річки Буга. І тут запали під берегом, наче під землю провалились. Як нас лише татари не помітили, то ми виграли, каже сотник. Не могли нас помітити, бо це ще дуже далеко. Мряка нас прислонювала. Сотник дивився по небі. Сьогодні погода буде. Ми підійдемо до табору. «Під'їждемо під берегом до заходу сонця». «Розумію, і я так думав», – каже Касян. «Над'їдемо від сонця, то побачать нас аж під табором». Довгенько їхали понад воду, під берегом, довгою верівкою, кінь за конем. Сотник зліз з коня, підповз під берег і розглядав татарський табір. З доходив гамір і плач бранців. Сотник каже – Ще того нам не треба було, чот татарина до ріки несе. Ми його спрячемо так, що не побачить свого улуса. Справді. Та поперед усею треба нам його гаразд випитати. за не у воду. Пильнюй його, Касяне, ти мистець ловити язика. Ми задалеко заїхали, піймаємо одного злодія, прийде десять. Як той не верне, і нас відкриють. «Мерщий, завертайте ось там, на закруті, я тут остану». Завернули коней і поїхали назад, аж скрилися за крутом. Касян сидів під берегом, за кущем і чатував. Татарин, не прочуваючи лиха, ссунувся з берега і пішов з кожаним мішком черпати воду. Касян підкрався, мов кіт піймав татарина за карчила. «Як крикнеш, – каже до нього по-татарськи, – зараз заріжу!» Не Ненадумуючись довго, накинув татарина на плечі і побіг до своїх. Татарин налякався, що слова не міг промовити. Касян, держачи ніж у руці, став його розпитувати. Довідались, що зараз весною вибралась орда на поділля. Пограбили кілька сіл, набрали добичі та ясиру, тепер вертають. Наперед послали табір, а орда скочила ще на бік за здобичю, Сюди мають прийти завтра, і тоді переправляться на правий берег Буга. «Дурні ви», – говорив Касян, – «вам було вчора так зробити. Чи ви не знали, що тут недалеко стоїть фортеця? Ми знали, та ми не сподівалися нападу, бо все ж до фортеці далеко. Зв'яжи його, Пархуми, і пільнуй, щоб не втік, бо наробив би нам бешкету». Втім місці перестояли, аж сонце стало хилитися до заходу. Яркі промені сонця освітлювали цілу околицю. Тоді рушили на давнє місце і повиїздили на берег. «Клином!» – скомандував сотник. Уставились у клин. Напереді став сотник із Касяном. Відтак ставали козаки один за другим, віддаляючи щораз далі до стоту, як ключ журавлів. «Боже, нам помагай!» Сотник перехрестився і рушили з місця. Зразу їхали ходою, далі під тюбцем. Татари їх не помітили, бо сонце з того боку не давало дивитись. Як були вже близько табору, сотник крикнув «Списи руки, скоком!» Задуданила земля. Козаки крикнули «Слава Богу!» і, Мов сокирою бились у татарський табір. Татари не могли зміркувати, що з ними сталося – Мало хто боронився. З криком «Шайтан!» Кожний ховався під вози по шатрах. Козаки перевертали шатра, ганяючись поміж вози, і кололи, кого попало. Навіть ті, що під арби поховались, не минули смерті. Бранці, побачивши своїх спасителів, підняли великий крик з радості. Один другому помагав розв'язувати сирівець. Помагали собі зубами. Заки козак подав їм ножа. «Бранці!» кликав сотник, «Сідайте на арби, хто міцніший, женіть скот, мусимо переднічу бути в редуті, бо орде і но що не видно». Козаки й бранці стягали татарські шатра, прягали коней, до арбів заганяли товар і коні, і так ціла валка, околена козаками, вертала в напрямі редути. Касян їхав з самого заду. Як прийшли під ворота Чубівки, то вже було темно. На ясному небі показувалась одна за одною зорі, від заходу ще тільки рожавіло небо. По болотах залунали цілі хори жаб. Здалека чути було летючі стада диких гусей, обмінялись гаслами, а тоді заскрипіли ланцюги, впав міст через рів і відчинилися важкі ворота. Що чувати? питає сотник. Усе гаразд, пане сотнику, було спокійно. На Майдан Редути заїздили татарські арби з жінками і дітьми. Загнали товар і коні. Стало так глітно, що нікуди було поступитися. «Що ми з тим цілим крамом зробимо?» – журився сотник. «А на те Касян. Маємо порожні стодоли. Позаганяємо туди товар, а після піде все пастися. Тепер весна. Не буде нам спокою цього року. Татарва нам цього не подарує, що їм сьогодні виладили». Що нам з бранцями робити? Відсилати їх додому небезпечно. І тим нема чого журитися. Загоримо трохи більше степу, і хліба не бракне. Порядкуй же тут, Касяни, а я навідаюсь до кухаря. Треба тих бідних нагодувати, бо, певно, добре голодні. Запорядкуй, щоб те все трохи попрятати. Коли б так зараз татари до нас навідалися, то далебі подушимося всі». На приказ сотника запали на смолоскипи. Кухар виносив з козаками з кореня цілі казани теплої страви та оберемки хліба. Люди добрі, поживайте здорові, що Бог дав. Не треба їх було довго просити. Народ кинувся на страву, розбирали кориця і сідали по кутках. Хто не мав ложки, брав жменею. Матері годували та заспокоювали плачучих діток. Сотник казав їм, Дати по михайлику меду касяне, зараз по вечері понаганяй їх спати. Мені аж лячно, що тут стільки народу. Я все ще, сподіваюся, непроханих гостей, а цілий порядок перевернувся догори дном. Гляди, щоб наші нічого не пили. Ще би нам лише цього треба було. Треба погатівля здвоїти, коли б лише ординці показалися отворити заставу і пустити воду. З ріки. Чого ти, пане сотнику, такий сьогодні схвильований, говорив Касян. Сам кажеш, що твоєї редути татарин не візьме. Чого ж боятися? Ще й між бранцями знайдемо людей, охочих до оборони, а зброї і пороху буде у нас доволі. Моя душа щось недобре віщує. Ми зачепили собі чорта, а глота в редуті мене страшно дратує то все підійме крик і буде попід ноги плентатися та заважати. Годі ж їх у степ вигнати. Цього я не кажу, але ти завчасу йди поміж бранців та вибери путніших людей. Я тепер піду на хвилі спочити, бо мене сон бере, а після я тебе зміню. На якого диявола брали ми татарі у полон? Який з них пожиток? У літі треба нам буде робітника. Ти їх запри у льоху та постав сторожу. «Звідкиля стільки сторожі набрати? На валах сторожі, від ліса сторожі, по готівля ставляй, посилай на роз'їзди, звідкиля людей взяти?» Сотник уже не чув того воркотіння, бо пішов у хату. Його приказ мусив бути виконаний, бо ще дехто з козаків його чув, а Касян не хотів перед своїми учнями показувати, що прикази старшин можна знехтувати. Касян був би... Найохотніше казав полоненим татарам поскручувати в'язи. Згодом стало усе стихати. Бранці позасипали. Сторожі козаки ходили по валах. Касян таки на Майдані редути поклався на кожусі. Нараз посхапувалися собаки і стали непокоїтися. А далі побігли, гавкаючи добрами. Касян наслухував. З валу крикнув сторожний козак. «Пугу! Пугу!» – в тій хвилі поцілила його стріла, і він повалився на землю, стогнучи. Касян вже був на ногах, скочив на вал і звідсиля побачив щось неждане. Редуто обступила ціла хмара татар. Заки здужав збігти з валу, почув скрипіння ланцюгів. Якісь чорні постаті спускали міст. «Сурмач труби!» – не докінчив слова, бо в тій хвилі почув петлю на своїй шиї, і Закир спів зняти її рукою, бо вона затяглась, і Касян повалився на землю. На нього налягло кілька людей і стали в'язати. Його душила петля, в голові шуміло, і очі вилазили наверх. Та в тій хвилі послав йому Бог таких оборонців, про яких і не думав. Йому на підмогу прискочили собаки – Лиско й Султанка». Як занюхали татар, прискочили й кинулись на ворогів. Татари їх не сподівалися. Султанка хватила татарина за ногу і втялила свої здорові зуби, аж татарин завив з болю. Лиско скочив другому татаринові до горла і повалив на землю, аж прогриз йому гортанку. Касян, маючи вже свобідні руки, зіняв петлю, підвівся. Він гатив довкола себе кулаками, мов довбнями. Касян побачив щось таке, що його аж заморозило. Татари силкувалися відчинити ворота. лиш їм те не йшло. Те все відбулося біля брами, серед метушні, але без крику. Крик Касяна за сурмачем прогомонів безслідно. Вартові пильнували валів і не знали, що тут твориться, бо всюди залягла густа мряка. Касян добув пістоль із-за пояса і стрілив на тривогу. Від того посхапувалося все із першого твердого сну. Надбігла погатівля і кинулося до воріт, куди пхалися татари, силкуючись виламити тяжкі ворота. Один з перших, що вискочив з кореня, був Петро. Він чув під воротами метушню і галас, та нічого не бачив. Побіг на вал і запалив смолоскип. Відтак запалив бочку з смолою, яка тут стояла з пороховим льонтом. Бухнуло великим полоєм і стало ясно в цілій редуті – Татарва заревла пекельним голосом і рвалась у браму, як нетлі до світла. Поготівля стала до оборони і стали густо стріляти з рушниць. Та тим не можна було ординців здержати. Вони пхались густою лавою через міст, поломили поруччя, стручалися в рів, калічилися на гострих стовпах. Сотник прокинувся сну, вибіг босий у своїй куцій кожушині на Майдан. Напад був такий нагальний, що всі потратили голови. Вартові не знали, що їм робити, чи бігти на підмогу, чи пильнувати валів. Тоді Петро задумав щось на власну руку. Прикликав кількох молодиків, пішли під шопу і виточили звідти гармату. «Хлопці, беріть порох і сіканці, давай льонт». Затягли гармату, мов сикавку, під браму і налаштували сіканцями. «Геть сюди, козаки, геть від брами на Майдан!» – кричав Петро. «Я гармату поставив!» Козаки подали сміття взад. Татарвар рванула за ними і наповнила густо перехід підвалом. Цю діру звернув Петро гармату і приложив льонт до запалу. Було це в ту хвилю, як кільканадцять татар висипалося на Майдан. Гукнув стріл, мов у бочку і аж оглушив усіх – навіть ті татари, що вспіли на Майдан дістатися, замість кинутися на обслугу гармати, подставали, мов, вкопані. «Давай другу гармату!» – кричав Петро. Стріляймо на перемінку!» те сталося, гукнув другий постріл. Перехід завалився трупами і раненими. Тут був страшенний крик, що лунав глухо, наче з бочки. «Бий собачих синів!» – кричав Касян. Козаки кинулись на горстку татар – «І били, чим попало. Касянові подав хтось великого келепа. Настала різня. Петро налаштував гармату залізною кулею. Вона пробилась крізь трупи і ранених, і попала аж на міст. Затим пішла друга, третя. Петро віддав льонт Пушкареві, пішов і к хаті, попочув, почув, що йому кров лице заливає. Хтось утяг його шаблею по голові. Міг у замішанні хтось зі своїх його скалічити». Сутник стояв недалеко хати і дивився на храбрування своїх бравих борців, не знав, що з ним твориться, аж почув, що за його плечима щось тяжко впало. Сутник оглянувся, на землі лежав неживий татарин, а над ним стояв Петро з окривавленим ножем. А це що? Нічого, каже Петро, обтираючи кров з лиця. Я ж щоб саме до кореня, щоб перев'язатися, бо кров мені очі заливає. Та побачив, як татарин підвівся з землі і хотів тебе, пане сотнику, ножакою штовхнути ззаду. Я його випередив і зробив йому те саме. Хлопче, тебе ранено!» «Нічого! Коли ще на ногах стою! Трохи хтось шкуру здряпав!» «Ходи я тебе перев'яжу! Тут тепер без нас обійдеться!» Пішли в хату. Показалося, що рана була значна – «Шабля на шабці задержалась. Якби не те, то був би йому голову розчерепив». Так, говорив сотник, засипав рану порохом і перев'язав полотенцем. «Ти вже там не ходи, без тебе обійдеться. Ми, слава Богу, татарву відбили. Але мудрий був той, хто заточив гармату. Те нас врятувало». Петро не сказав ні слова. Він чув, що рана зачинає долягати, бо перед тим серед бойової гарячки того не завважив. В ушах стало шуміти, в очах іскорки скакали. Зразу хотів ще піти подивитися за Марком, та не мав сили стати на ноги. Голова в нього кружляла, а в висках кров молотом била. Прочування сотника, що буцім-то вже всьому кінець, не справдилися. Татари, побачивши, що туди, де редути, не дістануться, стали шукати іншого проходу. Вони облягли її зі всіх боків та стали добуватися до валів. Тут були перешкодою широкі рови з понастромлюваними колами. Багато їх тут застромилося. Козаки звалів споза частоколу, пражили їх з рушниць, з армат, а дехто таки колодки шприляв у збиту масу ворогів. Найслабша сторона показалася від лісу, де, крім вовчих долів і ям, не було нічого. З того боку були доріжки, відомі мешканцям редути. Коли б вороги на ті стежки попали, то нічого би не здержало їх увірватися в редуту. Один рятунок був би, коли б витягти заставу на греблі і пустити туди воду. Та серед тої великої метушні ніхто про це не пам'ятав. Марко вештався всюди і помагав, де було треба. Нагадав собі Петра і пішов за ним шукати. Довідався, що Петро лежить ранений, і побіг до нього. Гадав, що застане його в корені, і побіг туди. В корені горів огонь. Пасма світла виходила заднім вікном і освічувала цілу сторону далеко. Втім, світлі побачив, як Кватага підходить до доріжкою від сторони лісу. «Мати Божа, рятуй!» – скрикнув він. Коли нього не було ні живої душі, мить пригадав греблю і заставу. Коли б лише на час наспіти, подумав, випих з кореня кинувся до греблі, шов хильцем, щоб його не помітив хто. Добравшись до греблі, побіг до застави і став її підносити. Робота не була під силу одного чоловіка, тим більше, що річка весною багато води набрала і на заставу налягала. Над людською силою, тямлячи, що від такого залежить доля всіх товаришів, він так довго силкувався, поки застави не рушив. Поволі цаль за цалем підносив заставу вгору, аж вода рванула цілою силою. Задиханий і знеможений не міг кроку поступитися. Дихав важко, кров била в жилах. Він присів з умучення і забув, що з ним робиться. Аж почув, як сюди бігли якісь люди, Рівночасно з долини почувся крик. Вода стала долину заливати. Татари побачили небезпеку, і хто міг, то завертав. До застави прибігло кілька людей. «Гляди, Вархоме, застав вже хтось відсунув, вода рветься цілою силою!» А дядько Касян сварив, що про заставу ми забули. «Та ось тут хтось є, – каже другий, – що наткнувся на знеможеного Марка. «Поможіть, братики!» – говорив славим голосом Марко. «Не можу своїми силами підвестися!» «Та це Марко! Тебе ранили!» «Ні, я знемігся!» хіба ти сам заставу відсунув!» «Як бачите, сам нікого тут не було!» «Було чого знемогтися! ця робота на двох, коли не на трьох!» Марка на силу підвели, він ледве ноги волочив. На дворі стала світати, а ще боротьба не вгавала. Тепер татари побачили... Що нічого не вдіють, редути не візьмуть. Вони стали відступати. За ними стріляли з гармат. Дехто піддавав думку, щоб сісти на коні та погерцювати з поганцями в полі. «Буде з них?» – говорив Касян. «Ми ж не моглися. Татарин подякував би нам, коли б так ми йому поле дали. Нас замало. А тим часом в стодолі жінки з дітьми аж тряслися зі страху, що з ними станеться». Коли татарам дасться редуте здобути, неодмінно всіх поріжуть. Тепер, коли стріли переставали, аж душа в них вступала, всі були раді. Гей, баби! кликав Касян. Виходьте козакам снідання варити та ранених обходити. Збір, кликав Касян. Скажіть, хлопці, кому впало в голову викотити гармату до брами? Та я помагав, але Петро мене до того закликав. Славний хлопець, де він? Сутник каже. Він трохи ранений, лежить на моїй лежанці. Тепер я був у нього. Він спить. А тяжко ранений, питає Марко. Нічого йому не буде. Трохи дряпнув хтось шаблею по голові. Шапка його врятувала. Тепер скажіть хлопці, хто з вас заставу на греблі відсунув, то Марко застали ми його там, ледве дихав. Так і знемігся. Сам один. Ну, небоже, в тебе сила. Ніде правди діти, пане сотнику, каже Касян. Цих двох бравих козаків слід наградити. Вони врятували редуту, і серед такої митушні не втратив жоден голови і робив з власного розуму, що було треба, і зробив добре. Так тому й бути, каже сотник, беручись за боки. До того Петро мені життя врятував. Того ви всі не знаєте. Він в саму пору заколов татарина, як підходив до мене ззаду. Знайте, сотника Чуба, Петрові за те, що мені життя врятував сто червінців, а за те, що вони обидва так гарно знайшлися по оксамитному жупану, по шаблі і рушниці з моєї зброївні. Маркові ще дати коня, щоб пішки не тьопав. Тобі, Касяне, старий товаришу і друже, мої дві пістолі сріблом ковані, турецькі, що над моєю лежанкою висять. Вам усім моє сердечне спасибі. Сьогодні в нас праздник буде. Вранці нехай погребуть татарські трупи. Під літо йде, і стерва занечистить повітря, що дихати не буде чим. Тепер скажіть, скільки вас полягло? Буде п'ять, каже Касян. Тих поховаємо, як лицарів. Годі, де дрова рубають, там тріски летять. Ще одне хочу сказати. Обидве наші молоді лицарі віднині переходять з новиків у козацтво. Добре, каже Касян. Згода, вони варті цього. На спомин нинішнього дня даю їм від себе по одній пістолі, які щойно від сотника дістав. Славно. Ходімо до Петра, гукали козаки. Кажу, що не можна, він спить, нехай перш подужає, а це буде незадовго. «А я ще мало не забув на своїх оборонців», – каже Касян. Він став свистати, і на це прибігли пси. Між ними була султанка, а Лиска не було. «А он Лиско лежить», – говорили. «Що він, не живий?» Прийшли ближче, Лиско лежав на Татаринові і держав його за горло. Він дивився на козаків Зизом. І махав хвостом. «От завзятий! Лиску, пусти його, то вже труп!» Але Лиско не міг розняти писка. Так йому за деревів треба було селоміць розвести вилиці. Лиско ледве стояв на ногах. Йому зараз тепло молока дати. Бідний, добрий Лиско. Всі його стали гладити. Пси стали його нюшити. Султанка була дуже врадована, підскочила до старого савула і лизнула його широким язиком. Від часу, як у редуті засіли бранці, не можна було завести давнього порядку. Сотник був невдоволений і не знав, як цьому порадити. Він бачив, що карність у редуті псується, і тим найбільше журився. Між бранцями були гарні молодиці і дівчата, які козакам позавертали голови. Козаки ходили, наче зачаділі і коли лише сонце заходило і стемнювалося, не було кінця жениханню. Позаводились пари, які сходились на різних кутах редути, і під спів Соловейка заводили свої ахи та охи. Кілька разів зачинав розмову з Касяном, та ніколи путня нічого не договорився. Касян все розводив руки і говорив, «Годі сотнику, у степ не виженемо, не на те їх висвободили, щоб знову в пута попали. Ординці лише того ждуть, щоб своє відібрати. Та бійся Бога, касяне, у нас січовий порядок, як можна з жінками. Козацтво геть знівечилось, збабіла. Якби так тепер ода на нас наскочила, то дала б, що кожний козак поперед хапав би свою дівчину наперед себе та ховався б у мишачу дірку, щоб її личка часом татарин нігтем не задряпнув. Тоді ми пропали, а тепер пропадає наша добра слава у низових товаришів. Господи, на що мені треба було того всього? Не гніви Бога, сотнику! Дав нам Бог велику побіду над поганцем. Привели добичу, освободили хрещений народ, а ти ремствуєш і Богових улиш. Чху на вас, старих і молодих дурнів, прийдеться між вами вдуріти. Та ні, я кину все, заберу свою мізерію і піду на січ а ви тут робіть собі, що вам завгодно. Вибирайте собі за сотника, як у Палашка або Катерину». Сотник седився, як ще ніколи, і пішов у свою світлицю. «Тим дурним жовтодзюбам не дивуйся, бо то ще зелене, молоде. Побачить фартушину, то вже м'якне, як віск. Але не можу з дива вийти, що сталося Касянові. Може, він залюбився?» От старий здурів до краю і козацьку славу занапастив. Сотник став сердечно сміятися, та я мушу його вислідити, котра то йому серце серця запала. Тоді бігме на сміх його поставлю, хай сміються, та може це його отямить, бо так справді не може бути. Старий був строгий і суворий, карав кожну провину в службі, а тепер-то молодики по голові йому скачуть, мов в горобці по полікубку». Мушу його виловити. І сотник став слідити за Касяном. Виходив на Майдан тоді, коли його ніхто не сподівався. І вдалося йому. Одного обіддя тоді, як звичайно йшов спочивати, вийшов сотник із світлиці. Перейшов Майдан і зайшов до Стодоли. І тут побачив таке, що йому й на думку не прийшло би. Старий Касян сидів на пеньку, стругав якусь іграшку ножем. Біля нього бавилось на землі двоє діток, дівчина, може, десяти літ, і, може, шестилітній хлопчик. «Дідущу», – каже хлопчик, – а перше свою рум'яну голівку на його коліні. «А вистрожи мені шабельку, я хочу татари набити». «Добре, Івасю, вистрожу тобі шабельку, і вчити тебе буду, як нею орудувати, щоби, як виростеш, добрим козаком був». А наш татка, – обзивається дівчинка, – мав шаблю справдішню, гостру. Він так рубав татар, як вони на нас наскочили, поки його не зарубали. Татари – поганий народ, моя дитинка. Їх треба нівечити, бо то наші вороги. Дідусю, а мені не можна шаблі так, як і Васові? Чому воно так? А я сильніша за Івася. Так уже Бог дав, що жіноче – інше діло, а козацьке – інше». А я тобі покажу, каже І вас, що я сильніший і тебе поборю!» Він схопився і хотів поборотися з сестричкою. Годі, діти, так не можна, говорив Касян. Коли б ви побилися, то я нічого вам не заладжу і сердитись на вас буду. От краще ви поцілуйтеся. Ось так то люблю, а тепер поцілуйте вашого діда. Діти прискочили до Касяна і взяли його за шию та стали цілувати. Касян кинув стругання і обняв їх, цілував у русяву голівку то одне, то друге і гладив поличку. Не міг очей від них відірвати, як в образок дивився. Сотник дивився на те крізь щілину, бачив лице старого Касяна і не міг його пізнати. Уся суворість щезла, лице випогодилося, проясніло. Він цілий сіяв з радощів. Сотник побачив, що в його ясніючих очах блистіли сльози. Нагадав сердець своїх небожат. Може, вони якраз на них схожі. Радіє, мов мала дитина. От яку собі мій друг любов знайшов. Сотник відійшов зворушений, не показуючися Касянові. Не треба старого соромити. Очевидно, він не хоче, щоб його підглядали. Сотник, йдучи до себе, побачив Петра, що якраз виходив з кореня. «Може, хоч той не звівся з лузу, та може щось путнє порадить. Нехай буде, як хоче, але перемінитися мусить. Петре, заходь до мене, діла є». Як пішли в світлицю, сотник зачинив двері і присів на лаві. «Чи ти бачиш, що в нашій родині завелося?» Певно, що бачу, і так не може Остатися, коли не маємо Пропасти. Ми тепер збабіли І, не дай Боже, набігу не здержимо Слава Богу Святому, що бодай від тебе одного Почув розумне слово А той Касян верзе Як з дуру, говорив сотник Розводячи руками Інша причина в козаків А інша в дядька Касяна, каже Петро А ти знаєш, яка? Знаю та й не дуже старому дивуюся. Ми ж знаємо сумну історію його життя. Він втратив все, що мав найдорожче на світі. Через те відбігла від нього усяка радість. Не знала душа ясної хвилі. Тепер знайшов на старості літ серед твердого козацького життя двоє діточок, на його янголяточок схожих. Не дивниця, що зм'як як віск і хоче на старості літ надолужити собі те, що в молодих літах стратив. Я його цілком розумію і виправдовую, але це приносить шкоди його лицарській славі, і коли зайде потреба, він знову перекинеться в давнього Касяна. Хлопче, ти говориш розумно, як старий, досвідчений чоловік». «Спасибі, пане Сотнико, за ласкаве слово, але не подивуймося старому і не затруюємо ясних хвиль на склоні його життя. Він заслуговує на те, щоб цьому потурати. Увесь корінь знає, що він з дітьми водиться, а йому здається, що ніхто того не бачить і не знає. Думає, що радість виключно для нього, і ніхто не сміє з ним нею ділитися. Йому здається, що він не що кожне чуже око споганило б його святощі. Тому я наказав товаришам, щоб ніхто не важився зрадитися, що знає тайну старого. Ніхто не сміє заглянути в стодолу під ту пору, як старий туди пішов. Бачите, пане сотник мене, я втратив батька дитиною, і не дуже його пам'ятаю. Батька заступили мені родичі, родичі мого побратима Марка Жмайла. Його прадід був для мене прадідом, і коли б я в гурті людей побачив чоловіка, на старого грецька жмайла похожого, чи не зрадів би я, я б його по руках цілував, я б не знаю, що б я зробив. Петро дуже зворушився. Сутник каже, хлопче, нехай тебе обійму. Такої душі, як твоя, я ще не бачив. Але таке скажи мені. Як діло повести, щоб і давній лад у редуті завести, і старого не обідати. Справа не важка, пане сотнику, до осені може бути все гаразд. Цікавий я як? Заснуймо зараз із того боку редути вольницю. Назвім її Чубівкою. Маємо бранців з Поділля 60 душ, зразу вистане, і ж баж... самі баби будуть хазяйнувати, між ними мало мужчин. Чого самі? Гіба в нас нема козаків, а ще й інші прибудуть. Люди знають, де чубова редута. Хіба самі козаки поженяться і заживуть на слободі. Поля, лугів, лісу, лук – у нас пристане. Як Петро те оповідав, сотник не міг здива вийти над його розумом і статочністю. Бо до чого воно доведе? Будуть з собою дикі пари варкувати, та лише образа божа сто вийде, і церкву поставимо – а як будуть вінчатися без попа, коли б стільки лиха, знайдемо попа з попадею і церкву поставимо. І гадаєш, що до осені поставимо село як слід, з церквою і зі всіма порядками? Не зі всіма, бо не буде в нас ні пана, ні жида, а самі вольні люди, козаки. А дасть Бог, то і школу заведемо, щоб діти вчилися грамоти. Тоді Чубівка стане славна на всю Україну. Коли ти так видумав, то даю тобі власть. Орудуй всім і роби, як знаєш. Я нічого не пожалію, щоб гаразд все переведено. Тільки, може, нам сил робочих рук не стане, пане сотнику. Коли їм скажемо, про що йде, то днями і ночами будуть працювати. А ти вже любив яку дівчину? Признайся. Моя дівчина ще в пополі грається, а тут її нема. Ну, добре. Одна нам буде біда. Коли нас татарва занюшить, напевно, нічого не вдіємо. Скличемо народ на свободу, а татарва нас кочить та в'ясир поведе. Будемо так робити, як роблять уходники на диких полях. Будемо стерегтись, а для безпеки прокопаємо підземний льох аж до самої редути. Розуміється, що редуту треба поширити. Щоб вона не сто, а тисячу народу помістила. Молодь буде до нас напливати, як мухи до меду. Вишколивши їх, посилатимемо на Січ, а відтак, котрей верне, одружиться тут і заживе спокійно, не знаючи ні холоду, ні голоду. І з тої чубівки буде колись оселя, славна на цілу Україну. Уходництво повернеться на нас, вона набере такої сили, що й Орда нічого не вдіє.